firqələrdən e, cəmaət təbliğdən keçdir, yəni təbliğ cəmaətdən keçdir və dedik ki, ümumiyyətlə təbliğ cəmaəti da baxmayaraq ki, yəni müasir e, yaranmış bir firqədir, bir necə deyirlər, e, qruplaşmadır, amma bunlar e, dedik ki, hansı firqədən törəmələrdir? Yəni sufilərdən. Ümumiyyətlə sufidən təsirlənmiş, yəni firqələr, aid edirlər onlara nurçıları, cəmaət təbliğ cəmaətini, ondan sonra Düybəndi var ki, Afğanistan, bunlar daha çox yəni Pakistan, Afğanistan daha çox yayılıb var. Bir də mehdiylər. Bunlar ayrı-ayrı -ayr adlara malik olsun. Ayrı-ayrı sufi etiqadlara malik olsalar da anca bunların e, bunlar bu 4 firqə, ümumiyyətlə, yəni sufi firqəsindən e, təhsil etmiş, sufi deyəsən, yəni təhsil və keçən dəfə biz e, təbliğ cəmatını danışıb və dedik ki, yəni bu günlərdə onlar daha çox yayılıblar və onların əğdələrinə danışıq və dedik əğdələrin biri də oydu ki, o insanlar ümumiyyətlə təqlidi görmürlər. Təqlid görmürlər. Onlar daha əslaf onlar təqlidi vacib görürlər və onlar deyirlər ki, insan müasir E, alman heç birinin rəyini götürməsə də onlar dörd məsəldən birini təqlid etməyi vacibdir. Çünki onlar elə görürlər ki, ictihad qapısı bağlıdır. Yəni həmin müştəədin şərtləri tam bu əsərdə müştəədin şərtləri tam olmadığından onlar dörd məsəldən birinə, yəni təqlid etməyə görülür və onların əqidəsindən, mənəcəllərindən və xatalarından danışıq və bu gün də inşallah yəni Nurslardan danışdır. Ümumiyyətlə Nurslar, Nurslar ümumiyyətlə yəni müasir, yəni, bu günlərdə ə mənd diər dəmşi hətta, yəni, təbliğ cəmatından da daha çox yarmış bir cəmatdır. Çünki, yəni bu cəmat bu günlərdə bunların sayı demək ola ki 2 milyonə yaxın çatıb. Yəni bu da ən çox səbəbi nədir? Bu filqənin, yəni bu nurçuların necə deyirlər, başqa-başqa dövlətlərdə, yəni, daha geniş səviyyədə rol almaqları bunların orakı salihının artmasından yəni gətirib sarmışdır. Məsəl üçün göçsən, ən birinci onlar yayılsa da, ən birinci yaransalar onların yaranmaları ümumiyyətlə İstanbul'un şərqində olsa da, yəni Kürdistan tərəfində olsa da Amma tədrisən görürsən ki, onlar Ankara özündə də, İstanbul özündə, hətta bugün Əfqanistan, Pakistan, Amerikan özündə, hətta Azərbaycan kimi yerlərdə də görürsən ki, bu nursu e, təbliği daha da gücə alıb. Və bəzi halarda görürsən ki, e, təbliğçizdir, amma ki, nurçudurlar. Aydındır. Yəni, görürsən ki, hər məsini təbliğə gedirlər, amma ki, nurçuya qidəsidir. Aydındır. Və görürsən ki, e, bunlar demək olar ki, daha çox yalmış camiqdır və bunların da panisi demək olar ki 1870-ci doğulmuş Səid Nursidir hansı ki o yəni Rizilə Kürdistan tərəfdə yəni Türkiyənin Kürdistan tərəfində Nurs şəhərində doğulmuş bir insan idi və düzdür o özü uşaq yaşlarında artıq onun zəkalığı bir uza verilmişdi. Yəni bu artıq zəkalı olması bilinmişdi. Çünki o e, düzdür, ən, ən çox da onun dəhsləri dünya ağıl dəhslərinin ibarət olsa da, yəni şəriyyət təhsil almasa. Amma artıq e, İstanbulda necə deyərlər, Əzhar Üniversitinin bir şöbəsini açmaq istəyirlər və burada o müəllim işləməyə başladı. Bu müəllim işlədiyi dövrdə demək olar ki, öz Əqdəzin mənhəcin demək olar ki, artıq orada başlamış camata, yəni təbliq eləməyə. Düzdür, belə baxanda o, yəni suflidən təhsiləmiş bir insan idi, amma o, hansısa bir sufi şeyxinin tariqasını getməməkdə, bizə deyərlər, e, özünə üzür qazandırırdı. Yəni, vacib görmürdü ki, insan hansısa bir sufi tariqasıyla getsin, hətta onu... Məcbur edəndə o deyirdi ki, qiyamət günü mən, e, Allah əsləmədə mənindən soruşmayacaq, sən niyə görə hansısa bir tariqanın qalınca getməmsən. Allah əsləmədə o sorsa ki, sən imanımı qoruyub saxlamamsan. Ona görə, ümumiyyətlə belə tarixə baxsaq, görərik ki, bu Səyid Nursinin Səyid Nursunun, e, daha doğrusu, e, Nursunun, biz Nursi deyək, yəni Səyid Nursunun yəni, e, təbliğ, dəvət e, necə deyilə, vaxtına baxsaq, onun Təbliğ dəvət vaxtları ümmiyyət Osmanlı xəlifəsinin suqutundan sonra baş verir. Yəni Osmanlı xəlifəsi suquta baş verən vaxtı o zaman artıq demək olar ki, məs olan, yəni Mustafa Kemal Atatürk, yəni Atatürk ona verilən ləqəbdir, yəni Mustafa Kemal artıq hakimiyyəti dəvirmək istəyirdi. Yəni ki, hakimiyyətə özü gəlmək istəyirdi və bu baxımdan da Ə, onun da mason olduğunu bilənlər onun qarşı çox ciddi vəziyyətlər aparır. Necə ki, məsələn gələndə görəcək ki, yəni Səid Əbu Səidin, Səid də yəni xatalanan biri o idi ki, o Mustafa Kemal'a qarşı çıxana kömək eləmədi. Yəni o düzü Mustafa Kemal'ın necə dəvətinə bəzi hallarda zid getsə də, dəvətin əksinə getsə də, amma bəzi hallarda da onun necə deyərlər Mustafa Kemal'ın qondarma hökumətini yəni dəstəkləyə bilərdi. Yəni onlar elə bir vaxtdaydılar ki, yəni Osmanlı xəlifəsi dağılanda düz orada bəzi insanlar, başlar, yəni Osmanlı, yəni xəlifəsinin tərəfdarları çünki onun Abdulhamid ölməmişdi. Həmən xəlifə sağ idi. Yəni, Osmanlı axırıncı xəlifəsi ki, onun nəvəsi, nəticəsi bu günlərdə sağdır. Düz, Amerikada, İngiltədə yaşamağına baxmayaraq, yəni bu bir-iki ildə yəni, gəlib Türkiyədə vətəndaşı qaldı. Həmən Osmanlı xəlifəsinin yəni, qalığı var, bu gün də qalıb. Yəni o zamanki Abdülhəmid, yəni 1905 10 cu illərdə qalan Abdülhəmid, Demək olar ki, onu devirdilər, yəni demək olar ki, bütün Şərq Avropa Osmanlı xəlifəsini darmadağın edəndə və artıq ikinci tür bugünkü Türkiyənin arası da, yəni uçulma tərəf gedirdi. Və o zamanlarda Türkiyədə elə bir, yəni qönmə meydana gəldi ki, onlar bu xəlifəliyi e, dünyada bərpasına deyil, yəni İstanbulda bərpasına, yəni can atırlar. Və baxımdan da masonçu olan, yəni masonçu alman olan Necə deyərlər, həmən Mustafa Atatürk, yəni özünü yəni Osmanlı meyilli olduğunu iddia elədi və baxımdan başa orada təbliğ eləməyə. Əli ki, ya Osmanlı, yəni orada təmsil eləyəcək Osmanlının qaytaracaq adala və xəlifədə həmən Abdülhamid özü gəlib olacaq. Və bu cür adlar o başladı əməli başı. Dəvətdən eləməyə və ə, Səyid Nursi da haradasa ona o tərəfdən, o tərəfdən inanmışdır və o da haradasa bəzi hallarda onu dəstək eləməyə, yəni bacarırdı. Çünki onu artıq ə, Səyid Nursi dəvətdən başlayanda onun ümumiyyətlə dəvət mövcudur, ümumiyyətlə iman haqqında, yəni cəmi olub. İman haqqında, yəni o çalışırdı ki, imanı ağlı tərəfdən ispat eləsin. Yəni, ona görə bu bugünki nurçuların dəvətindən kitablarına baxsaq, görək orada Tovidin bizə rububiyyə formasıdır, başqa bir forması yoxdur. Yəni, onun hansısa bir əqidə baxımdan, təfsir baxımdan, fikr baxımdan belə şeylər yoxdur. Düzdür, artıq o, yəni, yaşının 40-50-ni kesəndən sonra başlamış adı Quranı tədris eləməyə, çünki o vaxtı, yəni, İngilis, İngilis olan Kaldostorudik idi Qur'anə müxalif şeylər danışmağa, çünki o o zaman, yəni Türklərin müdafiə hücum edəndə onlar iddia eləyirdilər ki, yəni misalmalar nə qədər ki Qur'anla birdilər, biz onlara qarşı döyüşə bilməyəcəyik, onlar bizə qarşı qalxacaqlar. Və dir, onların bu müdafiəsinin müdafiəsinin yarmadan ötəri onları dinlərindən, Qur'anların ayırmaq lazımdır və bunu da Səid Nursi bilirdi. Və o dedi ki, hətta o İngilisin xoşuna gəlməsilə belə, mən deyir, ölünəkən bu Qur'anı başa düşəcəm, öyrənib öyrətməyə. Bu həqiqətə də, yəni o həmin illərdən sonra o Quranı başlamışır yəni təfsir eləməyə və Qurandan müəyyən ailəri götürərdi və düzdür, ağılına uyğun olaraq iman ailəri də onları təfsir eləməyə başlamışdı və bu günlərdə onun, yəni Quran təfsiri deyiləndə həmən Quranın bəzi ailərdir. Bəzi ailərdir, gözək ki, həmən nurçular onları, yəni gələr, yəni onu e, Risalət-i Nur adlı, yəni silislədir, orada həmən o nurçunun, yəni Risaləri orada, yəni cam olub və onun Mustafa Kemalı belənsi hərdən ona müdafiə olması, hərdən ona qarşı çıxması, yəni onun e, Mustafa Kemal haqqında fikrinin el yəni, bir tərəfə olduğunu göstərdi. Və sonra Mustafa Kemal artıq yəni hakimiyyətə gəldikdən sonra və o e, həmin Səid Nursiyə özündə vəsfə vəd verir onu vəsfə verməyə çalışır çünki bilir ki, onun ətrafında, yəni onun rəyini daşıyan, onun cərgəsinə deyilən insanlar çoxdur və onu istid özünə tərəfdici cəlb eləs, özünə tərəf çəksin və buna baxmayaraq Səid Nursi orada məşhur sözünü şərhinə demiş ki, "Auldu bilə həmin şeytana amminə hissəyə sə." Dedi məndə indi şeytandan bir də hissəyə indi Allahın Və bu günlərdə də həmin o əslində Sənusi olan tələbələr siyasətə qarışmalı deyillər, ancaq bu günlərdə isə onlar dolayı yollarla, necə deyərlər, samon altı su yeritməklə, yəni siyasətə qarışırlar. Aydındır, siyasət Türkiyənin özündə olsun, siyasət başqa dövlətlərdə olsun, amma əslində isə, yəni Səid Nurçenin, yəni tələbələri, davamçıları, həqiqi davamçıları siyasətdən tamamilə, yəni uzaq bir tərəfədirlər. Və sonra da Səid Nurçə yəni, öz tədrisinə başlayır. Düzü biz dedik ki, o uşaqlıq yaşlarındaykən e, düzü Quranı əsbər bilməsi amma dünya elmləri və ahıl elmlərinin üstün vermişliyini vermişi, o bu elmləri gözəl, yəni dərk eləmişi və o sonra isə yəni Quran tədrisinə başlayanda artıq yəni o Qurandan iman məsələlərini, iman bölmələrini, iman ayələrini, yəni öz alnına uyğun ola başlığı təfsil etməyə və hansı ki, bu onun davamçılarında da bu şeylər yəni biruzə verir. Bu şeylə biruzə görsən ki, o öz davətində ən da, yəni, e, imanın, imanın möhkəmlə imanın qaxması, imanın qorunması məsələlərinə, yəni çox ciddi, yəni fikir verir. Həminisində o, necə deyirlər, ee, bir tərəfdən də görürsən ki, həmin Mustafa ə, Kemal Atatürkün də yəni dəvətinə, dəvətinə qarşı, yəni çıxmaq bacarığıdır. Çünki ümumiyyətlə Mustafa Kemal, Mustafa Kemal hakimədə gəldikdən sonra demək olar ki, o həqiqətən yəni ona misalmandan uzaq bir insan idi və o demək olar ki, ə, Türkiyənin İslamını tükləşmiş formaya gətirib çıxartdı. Məsəl üçün, əzanı sözlərin dəyişilə tüklərini deyilədirlər. İnsanlara məcub elədi ki, biz deyirlər, indiki məsəl üçün, ə, onlar əfəndilər taxdıq papaqları var idi, başı yumuru uzun papaqlar. A, uzun, topu, Onları mət, taxmağa əmr elədi və umumiyyətlə əmmamaları, ondan sonra təqiyyələr qoymağa qadağan elədi. Ondan sonra... E, e, məccidlərdə Quran dini tədrisləri deyəndırdılar ondan sonra istirahat gününü 5-ci günündən 7-ci günə keçirdi rəsmi olaraq ondan sonra demək olar ki Ərəbdən də yazma oxumağa qadağan elədi bilənlərə işkəncələr verdi dəvətin qarşısını aldı ondan sonra Quranın tərzümə olunmasına yəni qadağan elədi onlar da bütün adət ənəmlərinin tamamı ilə qərbə doğru yönəldi ondan sonra Ə, bütün ə, İslam ə, parçalarında yəni İslam necə deyərlər birləşmələrini, yəni İslam camatlarını parçalanmağa canatlı səhə göstərir o bu cür ödümək olar ki yəni ə, sələflərin qoyub getdiyi, yəni İslamın tamamilə türkləşmiş bir İslam formasına, yəni gətirib çıxardığı İslam Mustafa Kemal Atatürkün, yəni qoyub getdiyi bu fəsadla həqiqətən, yəni çox böyüdü. Düzdür? Bəzi halları demək olar ki, Mustafa Kemal daha doğrusu Mustafa Kemalın yandakı, o yandakilə olanda, yəni onlar Mustafa Kemalın dini bir lider olmağından əllanıb, onun hakimiyyətini dəstəklədilər. Bəzi onun hakimə dəstəklərlər ona tərəf cəmaatı çağırdılar, çünki o vəd insanlara vəd verirdi ki, gəlin o qərib insanların, yəni qərib insan, yəni kafirləri düşmənləri qoğulayaq, çünki böyük bir qruplaşma onların üstünə hücum gəlirdi və o demə ola ki, bu günki Türkiyənin arasını da tamamilə parçalaya bilərdilər. Yəni şək yox ki və ə, çox böyük bir qüvvə onun üstünə gəldi. O Mustafa Kemal Atatürk də insanlar vəd vermiş ki, o yəni kafirləri qoğulyaq və yenidən e, necə deyirlər, e, Osmanlı xəlifəsini yəni bərpa elə, yəni indiki Türkiyə nadasına Osmanlı xəlifəsini bərpa eləy və bu döyüşlərdə həqiqətən də yəni çox müsəlmanlar qırıldı, çünki onlar hamısı xəlifəliyi geri qaytarmaq istədilər və nəticədə o kafirləri qoğulayandan sonra Mustafa Kemal Atatürk özü seçildi və bu seçəndən sonra demək dində tamamilə çevrilişə elədir. Yəni, demək olar ki, dini tamamil altın üstünə çöndərdi və bu dəqiqətdə də, də, də, o insanın, izlədirlər, yəni mahsun olduğunu yəni, göstəridir. Və dedi ki, bu Səyəd Nursi, yəni Səyəd Nursi öz uşaqlığı yaşında ə, özünün yəni, zəkası olmağına, ə, zəkası olmağına yanaşı, onu da bəzi xüsusiyyətlə bir-üza sonra ona Bədiyüz Zaman yəni, adını verdilər. Bəhdüz Zaman ləqəbi verdilər, daha doğrusu ləqəbi verdilər. Çünki o insan artıq, yəni, o qədər onda, yəni təfəkkürlü, fikirləşmə, ağıllıq o qədər büruzə vermiş ki, artıq o uşaqlıq yaşlarında artıq ona yəni Bəhdüz Zaman yəni, ləqəbini verdilər. Və sonra da artıq e, həmcə o türmədə, türməyə onu. Çünki ruslarla, yəni türkçülər mübarizəsi, mübarizə, döyüş eləyən zaman Bu Şəhnur e, özü yəni döyüşün qabığında, cihadda, yəni şəhərdə kimi idi və çox möhkəm döyüşürdü və ruslar onu əsir aldılar və bunu Sibirə, yəni Sibirə göndərdilər. Necə deyirlər, e, əsir kimi Sibirə göndərdilər. Və o Sibirdən qaçmağa, yəni qadir oldu, Sibirdən qaştı və təzədən İstanbula gəldi və sonra İstanbulun xəlfəsidir onu uzun müddət, yəni türməyə saldılar, türməyə saldılar və tülmədə də o demək olar ki, öz bəzi risalatlarını davam elədi və son da sonra tülmədən sonra bəzi ilə ilə, ilə götürmədən qarşı və hər bir halda yəni o Suriyaya getdi, yəni ki, Şamın, Şam olan yəni Suriyaya getdi və dəməkçi uzun müqtəd yaşadı və orada, necə deyərlər, özdə, yəni meçsədə xütbə eləyən vaxtı ümumiyyətlə insanları öz ətrafında olanlara siyasətə qarışmamaqlarını tövsə elədi və orada gözəl bir uzun müalicə xütbə elədi və siyasətə qarışmamağı və siyasətin həqiqdəndə bugünkü siyasətin bir oyunu olduğunu, bir şeytan hiləsi, şeytan oyunu olduğunu, yəni bildirdi və o uzun Mütəddid orada yaşadı və tədricən, yəni miladi 60-cı ildə də, yəni vəfat elədi. Miladi 60-cı ildə, yəni 1960-cı ildə həmçinin vəfat elədi. Və onların əqdərinə gəldikdə isə onlar düzdü, yəni sufidən ə, sufi əqdəsən töhrənmiş bir e, firqədir, bir camat idi və düz bəzi hallarda dedik ki, Səhər Nurçı özü hansısa bir tariqanı, məsələn, ya Ticaniyə, ya başqa bir tariqaya ə, Qadiyaniyə tariqasına və ya da ki, Abdülqadr Ceylan tariqasına yönəlməyə məsələyə görmürdü. O, ə, imanı qorumağı tariqadan üstün tutur, hansısa bir şeyhin dalını yetməyə daha üstün tuturdu. Ancaq onların, yəni, bugünkü insanları, yəni, onun dalını yəni, bugünkü insanlarda isə yəni, bəzi ə, mənfi cə Çox aydın artı çoxdur. Onları mənfi cəhətlən bir odur ki, onlar demək olar ki, Nurçunun kitablarını oxumağı, yəni Qurandan üstün tutublar amma əslında isə bu Nurçunun özünün tamamil əqidsel mənəcəz idi. Çünki Nurçu özü o Quranın ayətlərini insanlara təfsiri başa saldı, imanla bağlı olan, yəni ailələri, bu əsas öz necə deyirlər Öz dəvətin öz əqidəsində bir şey üstüdü vermiş, o da imanın yəni qoruyub saxlamasına. Düz, bu mühüm məsələdir, ancaq e, o hansısa doğruda başqa, başqa qismlərinə, ondan sonra elmin başqa qismlərinə, məsələn, fikk kimi, hədis kimi, hədis kimi, təfsir kimi, tarix kimi, e, e, ərəb dili öyrənməyə, yönəlməyək kimi bu cür məsələlərdən tamamilə uzaq idi və onun bugün davamçıları demək olar ki elm tərəfindən tamamilə mənfidirlər, yəni elmə yönəlmək bunlarda yoxdur bunlar sadəcə bütün gün oturub-durub nurçunun, bizə deyərlər e, kitablarını oxumaq onun yazdıqlarını oxumaq, onun dediklərini öyrənmək, onun dediklərini xatlamaq bu düşeylər məşğuldur və bu cür hallarda o həmən o insanları e, Quranın uzaqlaşmaq, dinlərdən, hədisdən uzaqlaşdırmış, yəni gətirib çıxarmışdır və onların da e, əsə dəvət üsullarına demək olar ki, dəvət üsullarına demək olar ki, sadəcə təvhidin üç qismindən bir qismi olan təvhid-ür-rububiyyyə də, yəni həkk onun cam olur. Yəni onlar başqa təvhid qismlərinə toxunmurlar, danışmırlar və sadə sübut etməyə çalışırlar ki, yəni yaradan bir Allahdır, yaradan tək Allahdır. Yəni yerdə, göydə nə görürsənsə hər şey Allahın tək olmasına dalillət eləyir və şək ki, Allah sanki yaradan olması, ə, xaliq olmasına İslamdan qabaq olan, yəni müşriklər ərəblər də buna, yəni etiraf bunu etiraf edirdilər. Və bu günlərdə bu cür cəmaatın bucür yəni dəvətdə e, yalnız bu məsələdən istifadə etmələri, e, Allah son xaliq yaradan olması məsələnə istifadə etməsi və Quranı, sünnəni tərk edib yalnız və yalnız Nursun kitablarını, onun yazılan oxumaları bu da həqiqətə isə necə deyirlər, e, İslamın mənəhcinə, əqidəsinə zidddir. Həmçində e, Seyyid Nurçu özü yəni zahidlərdən idi, zahidlərdən idi və ə, çox təvazökâr bir insan idi, həmçində ə, şübhələrdən qaçaqan idi. Yəni hər hansı bir, yəni şübhələrdən qaçaqan bir insan idi və ona görə də daim özündə yəni bir şuar götürürdü. Deyir: "Da'ma la yarbik ilə Yəni səni şüpheləndirən bir şeylərə e, tərk elə, şüpheləndirməyən şeylərə yəni yönəl və baxımdan görsən ki, o çoxlu oyunlar, çoxlu məsələlər var idi həmin dövrdə. Onun Musa Kəmal özü də yanına çəkmək istirdi vəsf vermək istirdi. Bu vəsfədən ümid tutdu və bunun fikri-zikri daimən necə deyirlər? Yəni İslamın düşməninin qarşısında yəni, döyüşmək idi. Yəni əgər hansa bir döyüş olsaydı, yəni istər e, ruslara qarşı, istər ingislilərə qarşı, başqa kafirlərə qarşı, yəni bu daima yəni döyüşün yəni qabağında gedərdi. Həmçində onun xatalarından biri o ki, onun xatalarından biri oydu ki, o həmin dövrdə, həmin dövrdə e, deməli, Mustafa Kamala qarşı çıxan Mustafa Kemal'a çıxan onun yanında yani dostlarından biri vardı. O Mustafa qarşı yana çıxmışdı. Yəni 1925-ci ildə və o da ə, Əbu Səid də həmin ona çox kömək eləmədi. Əgər ə, necə deyək, onun köməyi ilə dayanmağı tamamilə ondan, yəni qaşdı. Çünki ə, bu ə, Hakimə, yəni Mustafa Kemal Atatürkə qalxmaq Diyarbəkirdə yəni olmuşdur, yəni 1925-ci ildə. Və o zaman, yəni Mustafa Kemal Atatürkə qarşı qarşı qalxandı. çünki onlar əsas da yəni İslamçılar idi, İslam partiyaları idi ki, kimi ola ki onlar, yəni İslamı birləşdirmək istədilər, İslamı birləşdirmək istədilər. Və İslamın birləşmək istədiyinən onlar da Mustafı Kemal Atatürk'ü dövrib, yəni İslam xəlifəsini gətirmək istirlər. və o vaxtı, yəni Səhid Nursunun özünün tərəftarlarına yanaşı, yəni bu... Haşime qarşı çıxmağa kömək olmadı və bu məsələdə doğrudan da yəni Mustafa Kemal'a qarşı çıxanlar, yəni minlərlə müsəlmanlar burada qırıldılar və alimlər də yəni bu Sənursiya tutulan xatalardan birində bunu qeyd edirlər ki, o o zaman həmin Mustafa Kemal'a qarşı çıxanlarla bir olmadı. Çünki yəni onlar İslam İslamın uğrunda çalışdılar, İslamı bərpa, İslamı geri qaytarmadan ötürü bunu eldilər və o zaman Əbu Said onlara qarşı çıxmadı. Həmçində onların onların necə deyirlər ə, o əqidələndən biri də odur ki, onlar Muhammədiyə, yəni partiyası yaratmışlar. Yəni insanları bu partiyaya, yəni çalımaşan yönəldidilər. Hansı şey bu günlərdə də demək olar ki, həmin bu Əbu Səidin yəni oyub getdiyi firqə cəmat partiya bu günlərdə artıq yəni üç, yəni qisma ayrılmışlar və onlardan biri də Rifa partiyasıdır və hizb us və ikincisi də ki, ə, hi, Və bir də əl-həyyət, yəni səhəl-nurçinin yəni qoyub getdiyi partiya, qoyub getdiyi toplum, yəni bu günlərdə artıq demək olar ki, üç yəni, qismi ayrılmışlar. Və onlar haqqında ümumiyyətlə, necə deyərlər, tanışmaq çox olar. Çünki onlar, ümumiyyətlə, bu günlərdə əgər səhəl-nurçı öz vaxtında oxuyan dünyayı və ə, Quranla nəsə bilirsə və insanları yəni, bu cür başı salmağa çalışırlarsa, Və bu gün onun danış gedən insanlar isə deyir ola ki, çox elimdən çox uzaqdadılar. Və onlarda bu günlərdə isə görürsən ki, yol nursun yoludur. Əqidə ümumiyyətlə nurçunun əqidəsi özü Maturidi əqidəsindən daha yaxın idi. Və həmən bu günlərdə də həmin bu nursun əqidəsimi olaşı, yəni Maturidi əqidələridir və özləri bax təsəvvürlə-gilən Maturidi əqidəsində olsalar, yəni əqidələri Maturidi əqidələridir, yəni nurçunun tələbələri sayılır özlərini həbligçilərdəndilər, həmçinin sufi qollarındandılar, sufi tarikatlarına, yəni birin də anca gedirlər. Və görürsən ki, yəni ki bu həqiqətə isə, yəni qərbinin türk İslamı da bu idi. Yəni, qərbin istədiyi türk e, islamı da bu idi ki, türkləri parçalamaq. Çünki Mustafa Kemalın da e, hakimiyyətə gəlməsi və orada olan müsəlmanları özətən cəm eləməsində əsas hədəfi də bu idi ki, müsəlmanlar cəm olunmasınlar. Ona görə Mustafa Kemal yəni, yalancı e, xəlifə iddiası ilə camatı cəlb elədi, camatı çağırdılar, döyüşdülər, qoladılar və düz e, indiki Türkiyə dövlətini qurdular və dini demək altın altın üstünün, üstünün altdan söndərdilər. Səsindən ki, o yerdəki əzanı dəyişdilər, bayram günlərinin yerini dəyişdilər, yəni ki, e, İslam onlarda bayram cümə idi, çöndərdilər bazar günlə, ondan sonra dillərin dəyişdilər, ərəb dəyişdilər, yazıb oxumaq qadığına, çünki Osmanlıların yazma, oxumaq dilləri e, o, ərəb dili idi. Yəni Osmanlıların rəsmi dilləri yəni ərəb dili idi, onların yazıb oxduqları dili yəni ərəb dili idi və görək ki, onlar dillərin dəyişdilər. Ezanların dəyişdilər və ən birinci dəfə Allah böyük, Allah böyü ezanını, yəni Mustafa Kemal Atatürkün vaxtını verdilər. Və Mustafa Kemal Atatürk əslində isə, yəni qəlbin, qalıbdan bir insandır. Qalıbdan təhsillənən bir insan idi. Hansı ki, özü yəni hakimiyyətdə olandan sonra görürsən ki, demə ola ki, müsəlmanların adətlərini tamamilə qərbə yönəltdilər. Libasların dəyişdir, imalatların dəyişdir, bəzi məclisləri bağladılar, dərslər öyrənənləri tənqid elədilər, döydülər, öldürənləri öldürdülər. Demə ola ki, dini istədikləri, yəni formaya gətirib çıxartdılar. Və bu da həqiqətdə, yəni qərbin, yəni masonların istəyi, yəni bir hal idi. Və düzdür, əgər Əbu e, Səid kimi o vaxtın, yəni qabaq gedənləri, yəni qabaqda gedən dəvətçiləri, yəni insanların arxasında gedən insanlar, bu cür insanlar əgər o vaxtlar, yəni, ona qarşı döyüşsəydilər, e, daha doğrusu onun hakimiyyətinə qarşı çıxsaydılar, Və İslamı olduğu vəziyyətə qayıtarsaydılar, bəlkə də bu günlərdə yəni türkçilərin bu cür filqələri çox almazdır. Bugün Türkiyədə demək olar ki, 60-dan çox sufi tariqası var, yəni nursili, cəmat-i təbliğ, matrudi əqidəsi, əşşarə əqidəsi demək olar ki, bütün əqidə qalıb və beləcəyi bax, sən görsən, hansısa bir nurçu tələbəsini götürsən, düz onun, yəni savaqsızlığına heç bir şəx şübhə yoxdur, çünki onlar oxuduqları, öyrəndikləri kimd Bu onlar hansısa Quran ayısını oxumağı, hansısa bir hədisi oxumağı Nurçunun risalətindən sonraki təbəqi aid edirlər. Yəni, Nurçunun yazdıq oxuduğu onlar üçün Qurandan dəfsəldir, hədislərdən dəfsəldir. Baxsan, deməli, özünün sayı Nurçunun tələbəsi. Həmçinin də təbliğ camatındandır. Həmçinin də əqidəsi, matrud əqidəsidir. Getdiyi yol Sufi tariqəsindən birinin yoludur. Və baxsan, məhzəb isə? ki hənəfi mərzəbidir. Amma həqiqətə isə yəni hənəfidən onlarda heç bir şey yəni qalmayıb. Onlar bu günlərdə yəni hənəfin adından istifadə edirlər, amma həqiqətə isə onlar özləri də hansı fikrin danı getdiklərində özləri də yəni bilmirlər və inşallah Amma Səyid Nursinin də demək olar ki, dəvətinin də bəzi müsbət cəhətləri olmuşdur türklər üçün, yəni o dövləyə yaşayan türklər üçün. Çünki o zaman Mustafa Kemal, yəni camata anti-islam dəvəti aparan zaman, İslamın əhlüsünlə əqdəsini darmadan edən zaman, insanların imanın əlindən aldığı bir zamanda Səyid Nursi insanları İslam əqdəsindən yönətməyi, İslam ruhluğu insanlarda yaratmışdı, ondan sonra insanları imanlarını qormaya getirib çıxarırdı və o baxımdan da o bəzi e, sufi tariqalarından yüz döndərmişdi. Həmçində, baxma ki, həmən dövrdə olan ingilislərin başqalarının e, Quranı e, məhv, e, məhv eləmək kimi lozumlarını qaldırsalar da, Abu Said kimi və onun davamçıları, yəni o dövrdə olan onun davamçıları demək olar ki, demək olar ki, tanınılan ondan əksinə idi və insanlarda, yəni İslam əqidəsini, yəni qəbul etməyə İslam dəvətini bərpləməyə çalışırdılar və baxmayanda onlar İttihadül Muhammədiyə, yəni Əmməmmədin, yəni birləşməsi belə bir cəmiyyət yaratmışlar və o ə, o cəmiyyətin vasitəsilə onlar, yəni müsəlmanları birləşdirmək istədilər. Və baxmayanda onlar ə, şübhəli məsələlərdən çəkinirdilər. Həmisində görsən ki, bəzi məsələlərdə toxunmurlar, çünki onların ümumiyyətlə dini savadları ona imkan verinir ki, onlar tovidin hansısa bir qismdən danışsınlar və baxmına onlara görsən ki, Abusəyidin fikri-zikri Əsas can atdığı məsələlər əsas insanlarda, yəni imanın qorunub saxlanması məsələləri. Çünki dövr elə bir dövr idi ki, insanlar azmağa daha çox meyllidilər. Çünki Qərb'in, həmçində Mustafa Kemal Atatürkün özünün Türkiyədə olan təsirindən insanlar get-gedə öz imanlarını itirirdilər. Babaxandan da Seyid Nurçu kimi bu onun davamçıları, yəni o o vaxtlar, yəni insanlar imanın imanın sabitələməsinə, ondan sonra Ondan sonra insanlar İslam məqdəsinin bərpasına, yəni can yönəldirdilər, düzdür? Onun da məşhur sözləri vardı. Həmçində onun sözlərindən biri oydu ki, deyir: "Oku hmm. simu billahi enne saqsur hayati mahma kana makad al-wazir al Yəni deyir ki, mən Allah'ın and içirəm ki, mən deyir, nəfsimi Quran üçün, yəni sındıracam, nəfsimi Qurana, e, necə deyirlər? Həst eləyəcəm, Quranı öyrənməyə həst eləyəcəm, həyatımını həst eləyəcəm. Baxmayaraq ki, yəni Britaniyanın vəzinin hilələyənə baxmayaraq. Çünki Britaniyanın vəzi olan Qulad dostun, ə, o beləcə bir ə, söz buyurur, demişdi ki, e, Ənəl Qur'an məl-müslümin səyib fi tariqına və li dələkə yəcibu aleyna ən nubidəhu ən həyatı. Yəni, Həmən o Britanya vəzir buyurmuş ki, müsəlmanlar nə qədər ki Quranlandırlar, nə qədər ki Quranlandırlar, əlnəli Quranı oxuyurlar, onu yaşayırlar, onlar bizim yolumuza deyən yani az, bizlə döyüşəcəklər, bizi e, dəvətimizi, bizi E, müsəlmanları məhv etməyimizə qovmayacaqlar və deyir, onları e, məhv eləməkdən ötəri onları gələk həyatlarından ayıraq yəni onları gələk quranlılarından ayıraq yəni bu günlərdə də həqiqətdə yəni Sovet vaxtında da yəni 15 resulikanın tərkimdə olan yəni müsəlman dövlətlərinin də bu Rus e, hakimiyyətinin tərkimi daxil olmasına və onlar da həqiqətdə də Ə, müsəlmanları demək olar ki, Quranlarından təmiz ayırdılar. Yəni, insanlar Quranlarından unuttular və bu günlərdə də insanlar demək olar ki, baxmayar ki, artıq yəni 15-16 il keçib insanlar, yəni, Sovet Hakkın ayrılmağından amma yenə də görsək ki, insanlar dinlərindən tamamilə uzaqdılar. Çünki onlar Quranın, yəni, nə olduğunu, Quranın içində olduğunu bilmədiyindən onlar demək olar ki, İslamdan da tamamil uzaqdılar. Və həqiqətdə isə bu ümməti parselamaq, bu ümməti məhv eləməkdən ö ə e, quranların əllən almaq, quranları onları onları unutmaq yetər ansı ki bu şuar ümiyyətlə bütün qərbin şuarı idi. bütün qərbin şuarı idi ki, müsalmalın məhfiləmək, yəni onları yəni dinlərindən e, ayırmaqdır. Həmçində Əbu Səidin e, bəzi hallarda demək olar ki, döyüş səviyyəsində deyil, yazı səviyyəsində və ya da ki, xütbə səviyyəsində Atatürkə hücum eləməsi, yəni Atatürkün izlədiyərlər, hakimiyyətini, riyasətini bəyəməməsidir, hansı ki, o da bilirdi ki, insanları, demək olar ki, tamamilə dinlə uzaqlaşırlar, ona görə o da tamamilə tamamilə həmən bu Mustafa Kemal Atatürkün hakimiyyətinin, yəni dağılmasına insanları çağıırırdı. Yəni cəlbeliq insanlar çünki Mustafa Kemal Atatürkün yəni hakimiyyəti insanlar dinsizliyə, dini unutmaq unutmaqlarına yəni gətirib çağıırırdı. Və bu günlərdə də onların davamçıları, demək olar ki demək olar ki Artıq yani elə bir səviyyədədilər ki, tamamil elimdən uzaq, dindən uzaq, sadəcə onların əsas fikri fikiri, yəni e, Nurçinin risalələrini yarmaq, yaymaq, onun risalələrini oxumaq, öyrənmək və bununla da onlar Qurani və sünnəni və hədisləri e, tək edirlər və görürsən ki, əməlli başı onlarda, yəni dini, yəni, yenə yəni səbasızlıq yaranır. Və onların əsas e, dini e, necə deyirlər Onların əsas, yəni əqidələrinin, yəni hansı əqidələrdən törənmələri isə şək yoxdur ki, onlar yəni sufi camatından təhsiləmiş bir camatdır və əqidələri də, necə deyirlər, mahturudur əqidələri, hansı ki, e, demək olar ki, batil əqidələrdəndir və onların yayılma hissələri isə, dedik ki, ən çox onlar düz Səyyid Nur sözü kürd idi və Kürdistan'da demək olar ki ən birinci dəvətin başlamışdı və sonra onun dəvə tədricən yəni Türkiyənin şərq tərəflərinə həmsində Anadolu Həmçində İstanbul'a və bu günlərdə də, də deməli onların ətrafında olanlar, yəni Səyyid Nursi'nin tələbəsi dilənənlər Amerikada, Britaniyada, Pakistan, Hindistanda, həmçində başqa dövlətlərdə də var və sayları da təxminən, yəni 2 milyona yaxındır. Yəni 2 milyona yaxın artıq yəni onların yəni davamçıları var və bu günlərdə də ola bilər ki, artıq yəni sayları yəni, daha da çox olsun. Çünki bu məlumat yəni 5-6 il məlumatıdır. Çünki Nursilər yəni, dəvətdən çox sürətlə aparırlar və xüsusən də onlar dəvətlərində müsəlmanların ixtilaf ixtilaf etmədikləri məsələlərə toxunurlar və ixtilaf edəcəkləri məsələlərə tamamilə uzaq olurlar və bu baxımdan da görsən ki, onların çağırışa dəvətə cavab verənlər çox tez olur və baxmanda onların sayı da beləcək, yəni sürətlə atır. Və inşallah bu bununla da, yəni bunlar haqqında yetər və gələndəsin inşallah yəni, düibandiyalar haqqında yəni, suflədən təhsiləmiş yeni bir qol haqqında, yəni, dans edir. və düzmə Allah bilir, və səhəlləri Muhammed ol əli